Alô, ouvintes da Rádio Inconfidência, aqui é o Sorim, estou chamando todo mundo para a minha festa de despedida do futebol, dia 4, no estádio em Minerão, vai ter preliminar com artistas, vai ter o show de Skanky e depois Cruzeiro Argentino Juniors. É, espero todo mundo lá, vai ser uma grande festa de Belo Horizonte e de Minas Gerais para o mundo.